Pentru că momentele de liniște a duchii de mărețe, din ciclul momentele de liniște a duchii de mărețe, se lansează în aer emisiunea Dulce Mioriță, cinste cuite cântă și te scrie. Dragi ascultători, astăzi ne vom aplica supra mesajului ascuns din melodia Pumnii mei Minte Noare, melodie lansată spre neuitare de Florin Mai muță. Melodia se leagă firesc de un alt hit al lui Florin muță, anume Guță, numai mai ești pe locul întâi. Construcția epică este ca și acolo, de fapt o ironie relativă la valoarea celor autoinstalați în posturile de conducere ale manelei românești. Desigur, prin natura lucrurilor, ironia se transformă în auto-ironie. Esența melodiei constă în legarea brutei și a animalului de violență. Se atinge ideea Schopenhaueriană, citez, dispoziția dintre efort și recompensă reduce obiectiv voința de a trăi la o simplă nebunie, subiectiv la vis. Și, un alt citat din aceeași lucrare Schopenhaueriană, cu cât nivelul mental global depășește ascendent anumite stadii ale dezvoltării, cu atât sensibilitatea sa crește, Reacția de răspuns la durere fiind simțitor mai rapidă. Se consideră astfel că la omul de geniu suferința este condiția sa existențială. Din punct de vedere a liniei melodice, pumnii mei minte noare se dorește o maneac cu apropieri față de formele muzicii clasice, dar și față de formele moderne ale muzicii, mai ales în secțiunea tonalităților grave. Din punct de vedere al textului, melodia începe cu o strigătură înscriindu-se în linia obișnuită a muzicii populare românești. Cele două strofe definesc domeniul preocupărilor brutale ale eroului descris în capodoperă, folosind cuvinte specifice unui limbaj de ghetou, cum ar fi cuvântul deja climatizat în vocabularul româneș mecher. Lângă acest parfum local sunt introduse în antiteză neologisme de tipul Pentium 4" sau folosite în mod evident eronat integratul. Pe de altă parte, vocabularul transcede zona manelei și ajunge în zona hip-hop. Pentru a demonstra acest lucru, citesc din versurile melodiei Limbaj de cartier semnat Biu Mafia. Limbaj de cartier îți rup că pățâna, sunt tot deasupra ta și voi fi tot una. Am încheiat citatul. Dar nu trebuie să uităm nici apropierea față de literatura importantă a momentului, cum ar fi lucrarea de proză scurtă, Riga Criptocomunistă și „La Poneș menel de Constantin Cozmiuc. Citez. Taci că îți par botu. Am închis citatul. Să exemplificăm cele de mai sus cu următorul pasaj. Sunt cel mai tare Badicar la firmă mare nu se spune pentru patru, dar mi s-a l-ar Dacă ne-ai călcat pantofu, îți rupața îți sparg Nu te pune cu nebunul, că rup tine plămânul. Refrenul vine să întărească strigătura de la început, această sistematizare a întregului concept. Se observă imediat după refren acel strigăt animalic, menit să sublinieze legătura între violență și animal. Da da da da. mi-țin Da da, da, da sparge tot ce În strofele 3 și 4 are loc dezvoltarea epică, explicarea personalității eroului. Punctul central este dual, minte multe nu se cere și legea pumnului. Adevărul stă de această dată ascuns în gruparea rimelor, pasiune și lume, cere și putere, dar mai ales în iau dau, un fel de întrebare hamletiană transpusă în limbaj de cartier. Am și eu o pasiune Să bat cât mai multă lume Minte multă nu se cere Vreau să fii să ai putere În strofa 5 am privit cu neîncredere rima supărătoare buldogul prostul. După o matură chipzuință am ajuns la concluzia că este de fapt o provocare la a descoperi adevărul în legătură cu mesajul poeziei, pentru că imediat urmează o apropiere de cântecul popular românesc. nu e așa, cu toți ne aducem aminte de binecunoscutul cântec descoperit de Maria Tănase, am iubit și am să iubesc. Și, de pasajul, fac doi pași o săritură și zlatinem bătătură. Aș mai sublinia ultimul vers al cântecului, că sunt șef în marțiale. La o analiză atentă se descoperă că nu este vorba cum am putea crede la prima vedere de karate, ci de sensul de militar războinic, trimitere directă la războiul luminii și la războinicul luminii din România. Privind prin acest nou punct de vedere versurile capătă noi așa, noi valențe, pe care le puteți descoperi cu ușurință. Stau la ușa ca togus Să aștept să greșească prostul M Am 2 pași o și i-am rupințit din gură. Pe toți frairii ta gata ca la palma te-au pata Cânta cu pumba aia la tu, zice că trecea acceleratul. Da-da, capete și maxilare, da-da, da-da, sunt șeful în ale, da-da, da Aceasta a fost prezentarea cântecului Florin Maimuță, Poumnii mei, Minte Noare. Din ciclul Momente de Liniște aduc idei mărețe. Vă dorim audiție plăcută în continuare.